Його справа і його життя Тепер надовго сяде Надовго? У Віта все опустилось Рушилось її небо Хиталася земля А ти як думала? Надовго Сміливий він, відчайний Тільки, видно, не фартовий зітхнула. Але у виразі її обличчя і словах Не було осуду брата, тільки легкий І наче летючий жаль Дорогою від Зіни Віта думала про Едикову сестру Чому вона така покірна? Ніби якийсь додаток до брата, його життя, вчинків, повелінь і примг. Чому так? З великою любові? А вона сама. Що її приваблювало? Притягало, в незривий магніт, до цього чоловіка. Не тільки чоловіча сила, поєднувана з дивною, грубоватою ніжністю. Не лише не схожість на того злочинця-бандита, який був знаний із книжок і кіно, з розповідей, почутих у дворі. Хоча у дворі ті тонкій бабусі, котрі вічно там сиділи, невельми вельми засуджували тих, хто опинився в тюрмі, не якась ніби й необхідна частина життя плину, що врівноважувала іншу, надто правильну. Ці чотири місяці Едик був уважний до неї, дарував дорогі речі, перстень, намисто, комбінації, трусики, чобітки, ажурні панчохи. Все те вона не могла показати мамі, а отже й прийняти. Вона вдягала те багатство, боялась спитати звідки, тільки перед ним. І то був, мов би, театр одного актора і так само одного єдиного глядача. Раптом збагнула, що в їхніх міні-виставах, які неодмінно завершувались коханням і особливе зачарування, таємниця, що її не дано розгадати навіть їм двом. Тепер збагнула інше. То була втеча. Гра у сховатки. Від когось третього, що заглядав у вікно або й намагався зазирнути у щілину. Або дивився і усміхався. Вони його Вони його не бачили. А може й не хотіли помічати, бо міг сказати правду. Правду про що? Їх обох? Того, що їхнє щастя тимчасове? Як він міг, так мене обдурювати ці місяці, подумала Віта. І раптом вражено спинилась, аж наштовхнулась на стару жінку. От іншої думки. Він ховався, бо не хотів її впускати у своє справжнє життя, бо теж прагнув цих зустрічей і вистав, бо вони й йому були не тільки цікаві, а й необхідні, дорогі. Плавлив по вітрі його слова «Дякую, що ти зберегла себе для мене». «На тому березі, де я був, ти теж була, тільки про те не знала. Якщо ти покинеш мене, я спочатку вб'ю себе, а потім тебе». як це?» – спитала вона, коли почула ці слова і засміялась. «А так?» – сказав. Тепер вона знала, як це могло, може статись. Або думала, що знала, чи вбила б її його смерть. Вульгарна драма, подумала студентка Віта. А якщо не вульгарна? Спливли слова. Беренять під небом сірим осінь золота. Далі було щось проліта, Які проходять із весни. Тепер весна її весна, Що так прикро, так гірко обірвалась, свіла. А як доживе до осені без нього? Підлого, проклятого злочинця. Як ти міг? Це питання хотіла задати Віта, Коли йшла разом із Зіною, Сама схотіла на побачення в СІЗО. Зіна сказала, що вона Віта – племінниця Едуарда Грищенка, що дуже хоче побачити дядька. Одягнути у шкір'яну куртку Едик з'явився ледь змарнілий, всі за стіл. «Не вибач, мала, що розчарував тебе», – сказав одразу. «Покусився на міліціонера, що слідкував, чи не скажуть чогось зайвого або цікавого для світства. Як ти? Віта почала заготовлену фразу і не змогла договорити. «Мала сказати міх. Виходить міг, бо надлінного ніхто. Хіба так, тимчасова розвага? А він зовсім інший, з іншим, злочинним життя, способом існування. Вона не з його берега. І він, мов, почув її думки. Чи ж почув? Ось що мала сказав. Я, звісно, вибачаюсь. Але не каюсь, не каюсь. Не намагайся зрозуміти. Мені дадуть десятку, а може й більше. Стільки не ждуть, і ти не жди. То тільки в піснях блатних стільки ждуть. І взагалі я тобі чужий. Щитай, урка підлий. Чи як хоч. До того ж я тебе обдурював. З тими пісмами, що тобі так подобались, які на пам'ять вчила. Не мої вони були, не мої слова. Я б так не склав. Куди вже? Не тво. Фраєра одного, що колись там сидів. Зарізали б яра яєрка, або над орден був. Півнен не хотів ставати, хоч казали. Так, дмогний впаде. А бач, не хотів. Зошит остався щоденник, чи як там називається та фраєрська базгарнина. Кореш один мені показав. Я прочитав, ну, думаю, для дівчинки моєї писанина. Вроді золотих монет чи приманки. Ніби сир у пасті для мишки. От і став тобі писати. Кошматочку. Такий от дядечко, Едик. Раптом він провів долонею по лобі. Віта побачила, там виразно проступив під. «Оте все», – сказав Хрипло. «А тепер іди, мені трезіною парочкою слів перекинутись, то наша сімейна балачка». «До побачення», – сказала Віта. «Прощай, мала», – сказав він. «Хоч тепер і не мала, заміж швидше виходь. Наречі, ті, що приносив, можеш забрати, накрадені вони, хоч я навряд чи візьмеш. Як і той фраєрок, горда ти, вам би було зустрітись, ну все, йди собі». Він не знав чи знав, що закидає найліпшу вудку, ставить найліпшу пастку – а в ній кладе найкращу приманку. Коли прийшла з'їсть, нащебне обдурювання віта збагнула. Листи з чужими словами етик посилав, бо хотів чимось привабити її у собі, чимось заманити, прив'язати, хай навіть чужими словами, але ж хотів отримати, мати саме її тому правну, як міг. Вона виправдовувала його. І до суду, і на суді, куди ходила чотири дні підряд. Добре, що якраз закінчились екзамени. Виявилось, що організатором пограбувань і нападу був зовсім не Едик, а його кориш Максим Мищенко, на прізвисько Тромбон. Уже потім віта збагне, як усе хитро, було розраховано. Тромбон судийності не мав, отже строк мав отримати менший. А стріляв при грабунку каси Веня Курчак, на прізвисько Базука, якого так і не затримали. Едик тримався гідно, виклично, але не дуже. Було в його мові щось таке, що вона визначила для себе стримувана гідність. Усе ж підсудні отримали чимало. Тромбон – 12, етик – 10, двоє інших – по 8 і 6 років. Віта слухала вирок, і їй раптом здалося, що вирок воносять їй, що то вона сидітиме у колонії довгих 10 років. А він, Едюк, сидить на лавці для глядачів. Якби він слухав і що думав?» «Що ти думаєш, Едю?» – спитала Віта. «Злочинниця Віталія Снігурець із лавки підсудних».